«Буремний перевал» Емілі Бронте Розділ 15 Ще тиждень минув, і моє одужання, і весна вже зовсім близько. Я почув історію мого сусіда повністю. Економка поверталася до своєї розповіді кілька разів, години вільні від важливіших клопотів. Я продовжуватиму її власними словами, тільки трохи стисліше. Загалом вона дуже гарно оповідає, і я не думаю, що зміг би поліпшити її виклад. «Увечері, – розповідала вона, – тобто увечері того дня, коли я відвідала Буремний перевал, я знала напевне, все одно, як бачила на власні очі, що містер Гіткліф десь поблизу. Я уникала виходити на двір, бо його лист досі ще лежав у мене в кишені. А мені не хотілося знов чути погрози чи глуми. Я надумала не віддавати листа, доки хазяїн кудись не піде, бо не могла вгадати, як це вплине на Катрину. Так і склалося. І лист потрапив до неї лише через три дні. Четвертого дня була неділя, і коли всі в домі вирушили до церкви, я віднесла листа до кімнати моєї пані. Залишався ще один служник, що разом зі мною наглядав за будинком. І ми з ним зазвичай замикали двері на той час, поки йде служба. Та цього разу погода була така гарна, що я розчинила двері навсіж. А щоб дотримати свої обіцянки... Я, знаючи, хто може прийти, сказала служникові, що козацьці дуже захотілося пельсинів, тож хай він біжить до крамниці і візьме хоч декілька штук, а заплатити можна й завтра. Він пішов, а я піднялася нагору. Місіс Лінтон як завжди сиділа біля вінчиненого вікна у легкій білій сукні з шаликом на плечах. Її густе довге волосся підстригли ще на початку хвороби, і тепер воно було прибране у просту зачіску з кучерями на скронях та шиї. Її зовнішність змінилась, як я й казала Гідкріфові, та коли вона була спокійна, у ній бачалася дивна неземна врода. Палкий полиск її очей поступився місцем мрійливій, сумній ніжності. Здавалося, вона не помічає нічого довкола. Її погляд був спрямований кудись далеко, дуже далеко, як сказали б ви, за межі світу цього. А в лідість обличчя після її тілесного одужання воно вже не здавалося таким виснаженим, і особливий вираз, що зринув на ньому внаслідок душевного розладу, ці ознаки, хоча і вказували на свою сумну причину, все ж таки надавали їй певної зворушливої принадності. І для мене та й для кожного, хто б її бачив, вони тяжіли над будь-якими втішними доказами її одужання, підтверджуючи найгірші припущення. На підвіконі перед нею лежала книга, і легкий вітерець час від часу шелестів її сторінками. Я думаю, це Лінтон поклав її тут. Катрина ніколи не розважалася читанням, чи ще якимись заняттям. І він витрачав чимало часу, марно намагаючись викликати в неї бодай найменше зацікавлення чимось, що захоплювало її раніше. Вона співчувала його старанням. І якщо цієї миті була спокійна, терпляча їх зносила, даючи зрозуміти безнадійність його зусиль лише тим, що час від часу тамувала втомлене зітхання І зрештою вона груджувала його поцілунком І смутною посмішкою. Іншим разом вона просто відверталася І затуляла руками обличчя Або навіть зі злістю відштовхувала свого чоловіка І тоді він лишав її у спокої Знаючи, що нічим не зарадить У Гімартонській церкві ще калатили дзвони І здалеку долинало м'яке Мелодійне дзюрчання струмка в долині Замість шепоту листя, який улітку, коли дерева навколо вбираються в зелені шати, притломлює цю музику. Її особливо добре чути в Буремному перевалі, тихої днини, після того, як зійде сніг або під час дощів. І Катріна, слухаючи дзюркіт струмка, думала про Буремний перевал. Якщо взагалі здатна була про щось думати чи щось чути. Її погляд був звично відчуженим і далеким. І здавалося, що жінка не бачить і не чує нічого довкола. «У мене для вас лист, місіс Лінтон», сказала я, обережно вкладаючи листа їй у руку, без силу зронену на коліно. «Ви прочитайте його зараз, бо він потребує відповіді. Зламати печатку?» «Так», відповіла вона, не глянувши на мене. Я розпечатала листа. Він був дуже короткий. «А тепер...» – продовжувала я. – Прочитайте. Вона прибрала руку і лист упав. Я знову поклала його їй на коліна і стояла, чекаючи, поки вона захоче поглянути вниз. Але вона сиділа, мов, у зяціпенійній. І врешті-решт я наважилася заговорити. – Може, я вам прочитаю мем? Це від містра Гіткліфа? Вона здригнулась. В її очах майнула неспокійна тінь згадки – і намагання зібратися з думками Вона взяла листа і нібито уважно вивчала його А побачивши підпис, зітхнула Та все ж я зрозуміла, що вона не усвідомлює його змісту Бо на моє питання, яку відповідь передати, вона лише вказала на підпис І збентежно і запитально позирнула на мене «Що ж, він хоче вас бачити?» – мовила я, здогадавши, що їй потрібне тлумачення він зараз у саду і з нетерпінням чекає, щоб я принесла йому відповідь Говорячи це, я побачила, як великий собака, що грівся внизу на травичці, настав вуха, в уха, наче збирався загавкати Потім знову пустив їх і замедляв хвостом, сповіщаючи про наближення когось, хто не був для нього чужим Місіс Лінтон подалася вперед і прислухалася, затамувавши подих За хвилю вперед покої почулися кроки Відчинені двері виявилися для Гідкліфа надто великою спокусою, якій він не зміг опиратись. Напевне, боявся, що я можу порушити свою обіцянку, і тому вирішив покладатися лише на себе. Катерина не відводила очей від дверей до кімнати. Він спочатку помилився дверима, вона кивнула мені, щоб я вийшла його зустріти. Але він увійшов, перш ніж я встигла ступити до дверей. І вметь опинився поруч із Катериною і стиснув її в обіймах. Він не казав нічого і не випускав її з рук І за ці кілька хвилин подарував їй більше поцілунків, ніж за все попереднє життя Раніше вона цілувала його перша І я побачила, що він у болісному розпачі не сміє підняти очі і поглянути їй в лице Ледь глянувши на неї, він пройнявся схожим з догадом Її обличчя не мало жодної риси, яка б лишала хоч якусь надію на одужання Вона була приречена померти «О, Кеті, життя моє, як мені витримати це?» І в цих його перших словах пролунав неприхований відчай. Він вдивлявся в її лице з такою болісною прескіпливістю, що здавалося, лише від цього на очі мають набігти сльози. Але його очі палали сухим вогнем нелюдського страждання. Вони це витримали. «І що тепер?» – мовила Катрина, відсуваючись від нього – із-під насуплених брів кинула на нього стрічний погляд. Її настрій мінявся щохвилини. «Едгар і ти, ви розбили мені серце, Гідкліфе. І ви обоє приходите до мене оплакувати своє діяння. Так, ніби ви ті, кому треба співчувати. Я не співчуваю тобі. Ні. Ти вбив мене. І певно втішаєшся з цього. Який ти дужий. Скільки ти ще збираєшся прожити, коли мене вже не буде на світі?» Гідклів став на одне коліно, щоб обійняти її, і тепер хотів підвестись. Але вона схопила його за волосся і не відпускала. «Я б хотіла тримати тебе так. Я б хотіла тримати тебе отак», – гірко вела вона далі. «Поки ми не помремо обоє. Мені байдуже, що ти страждатимеш. Мені все одно, страждаєш ти чи ні? Чому тобі не доведеться страждати? Мені доводиться. Ти забудеш мене». «Ти будеш щасливий, коли я лежатиму в землі. Чи ти через 20 років? Ось могила Катрини Ерншоу. Я любив її колись давно, і був нещасний, коли її втратив. Та це минуло. Відтоді я любив багатьох інших. Мої діти мені дорожчі, ніж була вона. І, вмираючи, я не стану радіти, що йду до неї. Я тужитиму, що розлучаюся з ними. Ти скажеш так, гід, Не муч мене, інакше я з божеволю, як ти сама». Скрикнув він, вивільняючись із її обіймів і скривочучи зубами Обоє вони являли собою для стороннього ока дивне і жахне видовище І недарма Катерина Катрина уявила собі, що рай стане для неї тюрмою Хіба що, позбувшись своєї земної подоби, вона позбавилася б своєї вдачі Зараз її лице, бліде, з безкровними губами і палаючими очима Світилося дикою жагою помсти У кулаку вона тримала пасмо видертого волосся а її друг, встаючи одною рукою, сперся на підлогу А другою стиснув її за п'ястя І цей дотик був не надто делікатним Коли гід відступив від неї, я побачила чотири сині відтиски на порозорій шкірі Чи ти одержима дияволом? Люто промовив він Що так говориш зі мною, вмираючи? Ти подумала, що всі ці слова будуть витаврувані на моїй пам'яті Та я триму її все глибше, коли ти покинеш мене «Ти ж сама знаєш, що брешеш, кажучи, наче я тебе вбив. І ти знаєш, Катрино, що я скоріше забуду себе самого, аніж тебе. Хіба цього не досить твоєму диявольському самолюбству? Що поки ти спочиватимеш, я корчитимуся від пекельних тортур?» «Я не спочиватиму», – простогнала Катрина. Її тілесна слабкість знову далася ознаки. Від надмірного хвилювання в неї шалено закалатило серце, і це було видно і чутно. Вона не казала нічого, і поки напад не минув. Потім заговорила трохи ласкавіше. «Я не бажаю, щоб ти мучився більше, ніж я, Гідкліфе. Я лише хочу, щоб нас ніколи не розлучали. Якщо мої слова будуть пекти тебе згодом, подумай, що я караюся під землею так само, і прости мене заради мене самої. Підійди і стань на коліна знов. Ти ніколи в житті не чинив мені зла. Ні». І якщо ти зачаїш на мене зло, мені буде тяжче це пам'ятати, ніж тобі мої жорстокі слова. Ти не хочеш підійти? Підійди. Гідкрив підійшов до крісла ззаду і схилився над нею, але так, щоб вона не бачила його обличчя. Він був блідий, мов смерть. Вона намагалася зазирнути йому в лце. Він не дозволив цього. Рвучко відступив до коменка і застиг у мовчанні. Повернувшись до нас спиною Місіс Лінтон із підозрою стежила за ним Кожний порог збуджував у ній нове почуття Вона затримала на ньому довгий погляд Потім, звертаючись до мене Промовила з нотками докірливості і розчарування «Бачиш, Нелі, він ненамить не зглянеться Щоб врятувати мене від могили Отак він мене любить Та байдуже, це не мій Гіткліф. А я любитиму мого, і заберу його з собою. Він у моїй руці, він у моїй душі. І до того ж, задумано дала вона, найтяжче мучить мене оця тісна в'язниця. Я втомилася бути в ній замкненою. В мене більш нема сили прагнути до того прекрасного світу і лишатися тут. Не бачити його, бо сльози застилають очі. І все ж тужити за ним своїм згорьованим серцем. Ні, я хочу бути з ним і в ньому насправді. Нелі, ти вважаєш себе щасливішою від мене, бо ти здорова і міцна. Ти мене жалієш, але дуже скоро все стане навпаки, і я жалітиму вас. Я буду незрівняно вище і далі за всіх вас. Як дивно, що його не буде поруч зі мною. Вона говорила ніби сама до себе. Я думала, він цього хоче. Їтліфе, любий, не треба сердитися. «Іди до мене, Гіткліфе!» У запалі вона підвелася, спершись на поруччя крісла. У відповідь на цей палкий поклик, Гідкліф глянув на нею у безмежному відчаї. Його очі, широко розплющені і вологі від сліз, несамовито вивчали її обличчя, а груди ходили ходором. Якусь мить вони трималися на відстані, а як опинилися разом, я й не спостерегла. Катрина рвунулася до нього, він підхопив її, і вони стисли одне одного в обіймах. Із яких моя пані здавалася живою вже не звільниться. І справді, як на мене, вона виглядала безтямною. Він кинувся з неї до найближчого крісла, і коли я хутко підійшла, аби впевнитися, що жінка не зомліла, він визвірився на мене, мов скажений пес, і ревно пригорнув її до себе. Я почувалася так, ніби поруч зі мною була присутня істота, яка не належала до роду людського. Видавалося, що він не зрозуміє моєї мови, якщо я заговорю. Тож я стала осторонь і знічено замовкла. Катрина ледь вирухнулася, і це трохи мене заспокоїло. Вона вивільнила руку, щоб оповити його шию, і притулилася щукою до його обличчя. А він, в свою чергу, не голублячи її, глухо проказав. «Тепер я бачу, яка ти була жорстока. Жорстока і облудна. Чому ти мене відкинула? Чому ти зрадила своє власне серце, Кетті?» «В мене немає для тебе й слова розради. Ти на це заслуговуєш. Ти сама вбила себе. Так, можеш цілувати мене й плакати, і виривати в мене поцілунки й сльози. Вони знищать тебе. Вони тебе проклянуть. Ти кохала мене. То яке ж ти мала право мене покинути? Яке право? Скажи! На твоє немічне захоплення Лінтоном? Ганьба, і приниження, і смерть!» Все, що можуть вигадати Бог і диявол, не могло нас розлучити. А ти, ти сама зробила це з власної волі. Я не розбивав твого серця, це ти розбила його. А розбивши, розбила й моє. Тим гірше для мене, що я дужий. Хіба мені хочеться жити? Що це буде за життя, коли ти... О, Господи! Чи ти хотіла б жити, коли твоя душа в могилі? Залиш мене саму, залиш схлипувала Катрина. Якщо я вчинила зле, я за це вмираю. І цього досить. Ти також покинув мене. Але я тобі не дорікатиму. Я тебе простила. Прости мене йти. Важко прощати і дивитися в ці очі, і тримати ці безживні руки, відповів він. Поцілуй мене ще раз і не показуй мені своїх очей. Я прощаю те, що ти зробила зі мною. «Я люблю мого вбивцю, але твого? Як я можу його любити?» Вони замовкли, притулившись лицем одне до одного, і сльози змішувалися з його слізьми. Принаймні, мені так здавалося, що плачуть обоє. У такому горі міг плакати Гіткліф. Тим часом мені стало дуже не по собі. День минав, хлопець, якого я відсилала з дорученням, уже повернувся, сонце вже сідало, і в його непевному світлі я розгляділа, що натов біля Гімертинської церкви в долині починає річати. «Відправа скінчилася», – мовила я, – «хазяїн буде тут за півгодини». Гідклів зі стогоном вилаявся і міцніше перетискав Катерину до себе. Вона ж не поворухнулася. Невдовзі я побачила гурт служників, що підіймалися дорогою до тієї частини будинку, в якій була кухня. Містер Лінтон йшов за ними, трохи позаду. Він сам відчинив ворота і повільно попрямував до ганку, певно втішаючись прогулянкою. Повітря було тепле і м'яке, наче влітку. «Він уже тут!» – скрикнула я. «Заради Бога, йдіть скоріше! На центральних сходах ви ні на кого не наскочите, Покваптеся! Постоїте за деревами, поки він не зайде до себе!» «Мені треба йти, Кеті», – мовив Гіткліф, намагаючись вівельнити з її обіймів. «Та якщо буду живий, я побачуся з тобою знову, ще до того, як заснеш. Я не відійду від твого вікна і на п'ять ярдів». «Ти не мусиш йти», – відповіла вона, тримаючи його так міцно, як тільки в неї ставало сили. «Ти не підеш, кажу тобі». «Лише на одну годину», – вмовляв він, – «ні на одну мить» відповіла вона. «Я мушу йти, Лінтон буде тут за хвилину», занепокоївся непроханий гість. Він спробував підвестися і розтиснути її пальці, та вона, задихаючись, лише вчепилася в нього сильніше. На її обличчі читалася затята, божевільна рішучість. «Ні!» – голосила вона. «О, не йди, не йди, ми бачимося востаннє, Едгар нам нічого не зробить. Гідків, я помру, помру!» «Прокляття! Він тут!» – скрикнув Гіткліф, падаючи зназаду крісло. «Тихше, Люба, тихше, Катерино, я залишусь. Якщо він мене застрелить, я помру з благословенням на устах». І тоді вони знову припали одне до одного. Я почула, як мій хазяїн підіймається сходами. Холодний під виступив на моєму чолі. Я злякалася. «Не слухайте ви її, вона марить!» – гаряче промовила я. Вона сама не знає, що говорить Ви її хочете занапастити, бо вона не про своєму глузді І не дасть собі ради Піднімайтеся Це найпекельніше з ваших діянь Ви всіх згубили І хазяїв, і служницю Я заломила руки і заламентувала І, чувши галас, містер Лінтон проскорив ходу Хоч як я була схвильована Та все ж зраділа, побачивши, що руки Катрини без впали А голова схилилася на груди Вона знепритомніла чи мертва? Подумала я той краще, набагато краще померте, ніж ледь животіти і бути тягарем для всіх довкола. Едгар кинувся до свого ворога, зблідлий від подиву і люті. Що він збирався вчинити, я не знаю. Проте той умить втамував його запал, показавши наледь живе тіло дружини. «Погляньте туди», – промовив він. «Якщо у вас є щось людське, допоможіть спершу їй, а потім говоритимете зі мною». Він пішов до вітерні і сів. Містер Лінтон прикликав мене на допомогу, і з великими труднощами, завдяки різним засобам, ми привели її до тями. Але вона була не при собі. Зітхала, стогнала і не впізнавала нікого. Едгар у турботі про неї забув про її ненависного друга. Та не забула я. За першої ж нагоди я вийшла до нього і вмовила піти. Я запевняла його, що Катрині уже ліпше, і що вранці я розповів йому, як вона провела ніч». «Я не проти вийти за двері», – відповів він, – «але лишатимусь у саду. І гляди, Нелі, завтра дотримай свого слова. Я буду отам, під ялівцями. Дивися, в іншому разі я знову зайду і байдуже, чи буде Лінтону дома». Він кинув швидкий погляд у напіввідчинені двері спальні і, переконавшись, що сказане мною правда, звільнив дім від своєї невдатної особи.